А жінці цього було замало. Вона хотіла пізнати все – любов, біль, страждання, щастя. Адже не можна відчути щастя, не пізнавши нещастя. Уявлення про щастя в первісному раю – це фікція. Людина в Божому раю може бути щаслива, лише пройшовши пекло життя на землі. Розумієш? Маленька Марго кивнула, щоб зробити приємне графині, хоча насправді це було не так. Пані фон Цигельдорф продовжила. Саме жінка кинула виклик системі, в якій жила, виклик раю. І з гордо піднятою головою пішла з нього, пішла на свободу. Запам'ятай, моя дівчинко, жінка – це першопричина здобуття свободи людством. Жінка – це першопричина здобуття землі людством. А чоловік за це її і ненавидить. Ненавидить за те, що вона позбавила його безтурботного життя, за те, що примушує його працювати, страждати, любити, відчувати біль і жагу. І чоловіки стали... Гуртуватися і витворювати систему, подібну до втраченої Саме так і була створена держава Держава – це чоловічих рук витвір Ти мене слухаєш? Марго кивнула голівкою, але очі її вже злипалися вони створили систему, при якій є все, що завгодно, крім свободи. Вони витворили громістку бюрократичну машину, в тенетах якої гине дух свободи. А їхні закони – то ж сміхота? Хіба вони можуть порівнятися з законами життя, з законами природи? Саме тому закони і порушуються, бо вони суперечують життю і виживанню в цьому житті А чоловік цього не розуміє Він будує, вибудовує штучні конструкції, плете обмеження реальному життю А життя не хоче йти за його законами і ламає всі ці конструкції а він утирається і знову будує, будує, будує. Ти виростеш, моя дівчинко, і сама в цьому переконаєшся. На власні очі. Не спи, не спи, лагідно штурхала маленьку Марго кістлявими парцями графиня. Я не сплю, із заплющеними очима, казала Марго. А стара пані натхненно продовжувала, чоловіки – це слабкодухі істоти, які на волі почувають себе беззахисними. Саме тому творять неволю, державу, щоб почуватися там, як у первісному раю. А що вони зробили з Богом? Вони зробили з Нього монстра, жорстокого, нещадного, караючого. Цей Бог не допускає жінки до свого статусу, Божого статусу. Але людство саме визнало Божий статус Богоматері. Чоловіки спотворили Божу історію і не дали жінці панувати в раю. Хай навіть на рівні з чоловіком. Саме тому Божа матір стала панувати на землі, над душами і розумом людей. Насправді ж, жінка, що народила Бога, має божественну суть не меншу аніж Бога чоловік. Маленька Марго вже крізь сон чула останні слова. Божевільна була в далекому селі Обертениці, що розташувалася навколо високого пагорба, а може навіть і гори, на вершині якої височив напівзруйнований монастир. Саме його й було облаштовано під лікарню. Гора була скеляста і обкидана кулючими висохлими кущами. Дорога до колишнього монастиря була викладена, очевидно, тоді, коли він будувався.